أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد بانه بلغ رسالته وادى الأمانة ونصح في الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى انكم صلياكipezitake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam نشهديه الله سبحانه وتعالى نبينا نشهديه انوا حقيقه mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni قادر ان بايه الله سبحانه وتعالى ان موزهش كمفكيش فكيش نشكران كبيره كالله سبحانه وتعالى كمره nyingine tukiendelea na darasa yetu ya silisila tu ahadithi as-siyam ahkamu wa adab iliyotungwa na al-sheikh Abdullah bin Saleh Al-Fawzan الفصل الثالث قال رحمه الله الفصل الثالث فضائل الصيام وخصائص رمضان الحديث الأول في شيء من فضائل الصيام فسملاغ اتا تو يتكو ketika tutazumzia khusus fadila za kufunga mwezi mutukufu wa Ramadan ibada na mambo ambayo kwamba ya khasah katika mwezi wa Ramadhani hayapatikani katika mwezi mwingine usio wa Ramadhani. Hadithi ya kwanza fi shay'in min fadailis siyam tutazungumzia baadhi za fadhila ambazo kwamba zinapatikana katika kufunga عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري ومسلم حديث ابن ابي هريره صحابه ومتم محمد صلى الله عليه وسلم الله امرضيه انسمعوا ان حقيقه متمه والله رحمه يا الله na amani zimfikie amesema kullu amal ibn adam yudha'afu alhasanatu bi'ashr amthaliha ila 700 du'f kila amali ambayo kwamba mja mwanadamu anafanya katika mema yani mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anapofanya mema Allah subhanahu wa ta'ala anamwongezea mema hiyo mara kumi zaidi mpaka inafikia mpaka mara 700 700 daif mpaka mara mia saba kila amali anayofanya mwanadamu katika mema anapata mara kumi mpaka inaongezeka mpaka mara mia saba qala wa azza wa jalla allah subhana wa ta'ala akasema illa sawmu wa li wa ana ajzibi isipokuwa amali isipokuwa yule ambaye kwamba anafunga ibada za saumu huyu ana malipo yake mahsusi ambaye ya kwamba haina idadi na mtume Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa innahu li, hiyo saumu amenasibisha kwake yeye na inatokamana na umuhimu wa, wa, wa, wa hiyo ibada ya saum. wa ana ajzi bihi na Allah subhanahu wa ta'ala anasema mimi ndiyo nalipa kwa hivyo mema, mema nyingine mwanadamu anapofanya atapata thawabu yake kadri mpaka saba zaidi isipokuwa saumu Allah Subhanahu wa taala hajataja thawabu kadiri yake ni gani maana anapata thawabu nyingi sana na Allah Subhanahu wa taala aka katika nafsi yake. Kwa sababu gani Allah Subhanahu wa taala ameweka hiyo hususa hususiyate as-sawm lehu yani ku, kuifadhilisha ibada ya somo katika ibada zingine Allah subhana wa ta'ala anasema yada'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli Anawacha matamanio yake ya nafsi wa ta'amahu na chakula chake min ajili kwa ajili yangu e, kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala hayo yote kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo anayafanya hayo amel pasipokuwa na riyah yote anafanya kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala hata akikuwa peke yake hawezi akala anaacha matambanyo ya nafsi yake na vyakula vyake kwa ajili ya Allah Subhana wa Ta'ala. Kwa sababu hiyo Ndiyo mja anayefunga anakuwa na thawabu ambayo kwamba ni mahsusi ambayo kwamba ina fadhila zaidi kuliko ibada zingine. Na sababu hiyo Ndiyo Allah subhana wa Ta'ala soumu kwake kuliko ibada zingine kuonesha وفضيله نو شرفو امباي kwamba huko kwenye ibada. وللصائم ان متم محمد صلى الله عليه من من يكفunga anakuwa na furaha aina mbili. وللصائم من من anakuwa na furaha aina mbili. فرحه عند فطره عند لقاء ربه. فرحه عند فطره furaha wakati ambao kwamba anapofungua somu yake yani wakati ambao kwamba anapofika amefunga katika mchana mzima kisha anafungua somu yake anafurahi kutokamana na ile ibada aliyofanya mchana paka jioni au katika maana nyingine wakati ambao kwamba akikamilisha somu zake siku 30 wakati ambayo kwamba anaingia katika mwezi wa Shawaban wa Eid pia anakuwa na furaha kwa kutimiliza wajib wa Allah Subhanahu wa ta Ta'ala kwa hivyo na manaa mbili farahatu inda fitrihi wakati ambapo tunafungua saumu yake wakati wa jioni au baada ya kukamilisha siku zake 30 katika شعب, katika Ramadhani au 29 katika Ramadhani wa farahatu inda liqa'i na furaha nyingine ambayo kwamba mje mwenye kufunga ni furaha ambayo kwamba atapata atakapokutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiama yani thawabu ambayo kwamba hatayapata hata Itakuwa ni thawabu nyingi ambayo kwamba itakuwa na furaha kubwa kwake sana na hayo pia, na hiyo pia tutaelewa kutokamana na kuna hadithi ambayo kwamba inaonesha kuwa wale waliofunga watakuwa na mlango wao maksus katika siku ya kiama mtume Muhammad sallallahu alaihi anasema katika hii hadithi tena anasema wala khulufu fami ssa'imi atyabu 'inda Allahi min rih al-miski wala khulufu fami yani kubadilika kwa mdomo wa mwenye kufunga na khulufu ni ule mbadiliko wa mdomo wakati ambayo kwamba mtu akikaa muda mrefu bila kukula kwa hivyo hiyo harufu ambayo kwamba tunapata kwa huyu mtu kama huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala khulufu fami swaimi atya ba'inda Allah. Mtume Muhammad صلى الله anasema wala khulufu fami swaimi atya ba'inda Allah min rihi al-miski. harufu tunayeona mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nio harufu itakuwa ni harufu bora zaidi kuliko harufu ya marashi ya miski. Na kufuatana na dalili ambaye kwamba itatukujia baadaye inathibitisha kuwa hiyo fadila itakuwa ni siku ya kiyama na itakuwa ni mahsusi kwa wale wenye kufunga watakuwa na harufu ambayo kwamba unatoka kwenye midoma yao harufu ambayo kwamba itakuwa inanudukia man, zaidi ya ya ya miski bali nakuwa tunaweza kupata mtu ambayo kwamba akawa amekaa kwa muda mrefu bila kula lakini saumu yake harufu yake ambayo kwamba inatoka inaweza kuwa ni harufu ya kukera lakini siku ya kiyama mbele ya Allah subhana wa ta'ala itakuwa na harufu nzuri sana na haina katika khususia ni hasa kwa waja wa Allah subhana wa ta'ala wenye kufunga na wala haina maana ya mja anapofunga hasipige mswaki bali hapige mswaki hasa katika kutumia mswaki wa mti au anaweza katumia mswaki mwingine katika katika mswaki wake ambao kwamba wanaweza kutumia ila katika masala ya kutumia mswaki kutumia dawa mswaki baadhi ya ulema wamependekeza wame hasiwezi kutumia sababu huo una, unaweza kuing, u, u, Kutokamana na hali ya kimatibabu Unasemekana unaingia katika katika katika tumbo la mwanadamu kwa hivyo ni vizuri apige mswaki na vizuri zaidi hatumie mswaki wa mti hiyo hadithi imepokelewa na imamu Bukhari na imamu Muslim Tukiona katika hii hadithi kuna dalili ya kuonesha fadhila ya kufunga na kuonesha daraja ya kufunga mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama vile ilivyokuja katika hii hadithi ikatutajia fadhaili ambayo kwamba ni nne ambayo unazo ni kwa nyingi na miongoni mwa hizo fadhaili ambayo kwamba tutazitaja nne hapo Fadhila ya kwanza an-nassa'imina yuwaffuna ujurahum ishab Wale amba ya kwamba wanafunga Allah subhana wa ta'ala atawapa ujura wao na thawabu hao pasipokuwa na hisabu timuona katika amali zingine zinahesabiwa kiwango cha kumi zaidi mpaka saba lakini saumu haijataja kwa hivyo ujura wao na thawabu yao itakuwa nyingi sana thawabu gani فان الاعمال كلها فان الاعمال كلها تضاعف باشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لا ينحصر تضعيفه ككيك اعمال زمان ادم اما انا فانا هو انا بيوا دبل زايدي مطكا زايدي ينفق مطكا عمل اللي يفني مطكا 700 ليس بكون صوم, صوم bali idadi yake ni nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala amenasibisha somu kwake gani? sababu as-sawmu ni miongoni mosabiru somu ni katika miongoni maibada ya kusubiri unasubiri kuwacha shahwa yako unasubiri kuwacha chakula chako na hiyo yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala anasema Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Hakika wale waje ambayo kwamba akikawale waje ambayo kwamba wanayosubiri kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala Allah subhana wa Ta'ala atawapa ujura wao usipokuwa na, usi na hisabu usiokuwa na idadi kamili maana ujura nyingi zaidi Ujura ambao kwamba thawabu ambao kwamba itakuwa ni thawabu nyingi zaidi na hiyo inabainisha kuwa miongoni mwake ni somo sababu somo ni katika sabr qala la auza'i mwanachuo ni wa zamani wa kale anaitwa Imam Al-Audza'i rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala anasema leisa yuza lahum wala yukalu inma yughfar lahum ghurfan wa hatakuwa na mizani anasema chukua kibaba kiasi cha tawabu mizani fulani au chukua sababu yuza inatokana na mizani wala yukalu, yukalu, yukalu inatokana na hisabu ya, ki, ya kibaba wa hivi haitakuwa na hisabu ya mizani wala kibaba bal innama yughfar lahum dhunufuhum bali watapewa thawaba nyinga mazo kwamba hazita kuwa na idad la yapoulini inapatikana katika tafsiri ya ibn kathir hiyo ni fadhila ya kwanza wao kupata ujura wao nyingi siokuwa na hisabu Fadhila ya pili katika hiyo saum tunafaidika kuwa anna allah ta'ala adafa as-sawma ila nafsihi min baini sa'iril a'mal Allah subhana wa ta'ala amenasibisha hiyo soum kwa nafsi yake pasipokuwa amali zingine amali zingine zote tunaifanya kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala anatupa thawabu lakini hiyo soum amenasibisha kwa nafsi yake na kunasibisha hiyo Allah subhana wa ta'ala kwa nafsi yake ishaonesha utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan sababu gani? li'an sababu huyo li kauni yastaw'ibun nahara kullaha sababu huyu mtu katika mchana kuto anafanya hiyo ibada kwa sababu ya Allah subhana wa Ta'ala Mwenye kufunga anawacha nini amewacha matamanio ya nafsi yake na nata, na anatarajia mbele ya Allah subhana wa Ta'ala thawabu na hiyo sana sana haipatikani katika muda kama huyu wa ibada kwa asiyokuwa aliyefunga hasa katika mchana tukiona katika sehemu ambazo kwamba zinakuwa sehemu za kiangazi au sehemu za sama hasa katika naharu safe sababu ya kuwa katika hizo baadhi za sehemu ambayo kwamba inakuwa na sehemu za, za sama ama kiangazi inakuwa na mchana wake unakuwa ni mrefu na unakuwa na joto lakini huyo mtu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa kutumia maji baridi ama kutumia kinywaji baridi ama chakula na hali ya kuwa na joto ni kali na njaa inazidi lakini anafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu na mwanadamu anapowacha mayastahihi lillahi anaacha sajala mambo kwamba anayataka kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala bila shaka hiyo ni ibada ambayo kwamba inakusudiwa kuwa ibada ambayo kwamba inata, inatakana apate thawabu na thawabu yake ni nyingi na hiyo ndio sirri ambayo kwamba baina siri ambayo kwamba inapatikana katika saum baina ya mja na Mola wake na hakuna hanaweza kujua hiyo sirri isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo amali ya saum ni amali ambayo kwamba ni amali ambayo kwamba imefichika ambayo kwamba wanadamu wengine hawazi kuona walaa yadkhuluhu ria na amale ambayo kwamba pia mtu hawezi kufanya kwa ajili ya ria sababu yeye kwa peke yake anaweza kala lakini anawacha kula na ili joto yote anawaacha anawaacha matamanio yake na yote kwa anafanya kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala ibada ya saumu inakuwa haipatikani ndani ria kwa kuwa hiyo inaonyesha ambayo Allah subhana wa ta'ala ameinasibisha kwa nafsi yake fadilati atatu ambayo kwamba tunafaidika katika ibada ya saum katika hadithi ya hadithi ambayo kwamba tumeisoma anna saima itha laqiya rabbahu farihah bi saumihi lima lima min jazaihi wa thawabihi mja anapo anapo mwenye kufunga akimkutana na Allah subhana wa ta'ala siku ya kiyama atafurahi kwa saumu ambayo kwamba aliyofunga kwa sababu gani kutokamana na thawabu zake nyingi ambazo kwamba uh, malipo yake ambayo kwamba atayaona na thawabu yake atakapoona kutokana na kule kufunga kwake alipoku kufu, alipofunga na hiyo ama kufurahii kwake wakati wa kufuturu kwake sababu hadithi imesema kuna furaha furahi mbili farhatu inda fitri farhatu inda liqaa amma farhatu inda liqaa ni ile wakati ambayo kwamba atakutana na Allah subhana wa ta'ala siku ya kiyama na thawabu ambayo kwamba atakuwa amba kwa nayo nyingi sana atafurahia sana kwa ile thawabu atakayopata amma farhatu inda fitri far, furaha yake wakati ambayo kwamba anapofungua som fali tamami ibadihi ibadati wakataba kwamba anaona ibada yake imekamilika na imesalimika kutoka mana na mufsadati wal mufsidati sababu katika saumu kuna vitu ambavyo kwamba vinaharibu lakini yeye amehakikisha amepukana na hivi venye kuharibu saumu na amifika mpaka jioni mpaka amefungua basi anakuwa ana zaidi na amekuta yale yote ambayo kwamba ilikuwa hayafai kufanya amewacha na anakutaufiki ya Allah subhana wa ta'ala akajikuta amekuwa amefikisha wakati wa kufungua na hiyo furaha furaha kama hiyo bila shaka furaha kama huu ni furaha ambayo kwamba ni furaha ambayo kwamba sheria ya Kiislamu inarusu nje kufurahia na furaha kama hiyo Sabu kwamba unapofurahi bi ta'atillah subhanahu wa ta'ala kwa kumtia Allah subhana wa ta'ala na kukamilisha Saum ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala amekuwekea wakati maalum na ukapata ambayo kwamba ina thawabu maalum بلا شك هذه الفرحه وايضا كما انها ينايو يفض... سفيوا حتى حتى في القران قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون هي في كتابه سوره يونس اصل هيو ايه الله يا ايها الذين امنوا قد جاءكم قد جاء بكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون يعني سماك بفضل الله سبحانه وتعالى نفضل الله سبحانه وتعالى كما الفاسري الشيخ عبد الرحمن السعدي وفضل الله ما ناهو قران وبرحمته اي ماناهك دين الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا وفراحه وخير مما يجمعون يتكوني بركه ketika mambo baada kwamba katika khairi na ibada ambayo kwamba wana ila kusanyika na miongoni mwake hiyo ibada kama furaha kama hii chuko ambacho kwamba kinakuwa kama kwa thawabu na mfano mja kadaka mikamilisha saumu yake katika siku thalathini akawa ana furaha kwa hizo siku na, na mema ambayo kwamba na ibadada aliyofanya kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala hiyo ndio katika farhu ambayo kwamba inakuwa farhu mahmuda Farun mahmud ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala ameridhisha katika ama furaha ambayo kwamba iliyoko katika furaha ya kimaasi kama kuingia kwenye mambo ambayo kwamba siyo uh, faa ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala ameharamisha bila shaka ni yale mambo ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala amekemea mja awe mbali naye ndio kuja kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala mtu asifurahi kwa furaha kama haina hiyo ama furaha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumrejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala furaha ambayo kwamba tumefadhilishiwa ambayo kwamba tumekuja katika hiyo aya tufurahi kwa mema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala Qurani akatuletea dini tukafunga tuka kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala mje ukakamilisha kwa siku au ukakamilisha siku 30 bila shaka ukifurahi unafurahi kwa Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ndiyo ambayo kwamba inayomfaa mmoja afanye hivi Fadhila ya tatu ambayo kwamba tunaona katika hiyo hadithi anna raihata fami sswaimi atyabu indallahi min rih ilmisk harufa ambayo kwamba ame... kat... inatoka katika mdomo ama kinywa cha yule ambaye kwamba harufu ambayo kwamba inatoka katika kinywa cha huyo mja mwenye kufunga itakuwa ni harufu ambayo kwamba ni bora zaidi kuliko harufu ya miski na hiyo uzuri wa hiyo, hiyo wa harufu hiyo kama inavyothibitishwa kuwa itakuwa ni siku ya kiyama wala sio katika siku ya dunia katika dunia tunapoona harufu mtu anatoka anakuwa na harufu ambayo kwamba inabadilika sababu kutokula siku ya kiyama wale ambayo kwamba watakaofungwa watakuwa na harufu ambayo kwamba itakuwa na harufu maafsusi ya wale ambayo kwamba watajoo waliofungwa kwa hivyo itakuwa ni harufu yao kwa mdomo wao inanukia vizuri zaidi kuliko miski sababu gani kwa sababu ni wakati ambao thawabu la amal hiyo ni wakati ambayo kwamba thawabu ya mja inadhihirika ndani yake na imekuja riwaya ya kuonesha hiyo ya kuthibitisha hiyo kauli atiya indallahi يوم القيامه atiya indallahi يوم القيامه riwaya kama riwaya kwa muslim kuwa itakuwa ni harufu nzuri zaidi nayo itakuwa hiyo ni siku ya kiyama kama tunavyoona katika dunia kama yakonu dalika fi dunya lianahu waqtu adh-dhuhur athar al-ibada kama katika dunya tunavyoona hiyo nadhhirisha ni wasa athare ibada ambayo kwamba ibada yenyewe ni ibada ya som ambayo kwamba umetokea katika hadithi wa khulufu fami as e, kubadilika katika mdomo wa mwenye kufunga harufu ambayo kwamba inabadilika harufu ambayo kwamba sio kupendeza kwa mdomo wa mwenye kufunga hiyna yakhulufu min at-ta'am atyaba 'inda Allah wakati ambayo kwamba atapokuwa hajakam amekaa muda mrefu basi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa harufu nzuri kuliko harufu ya miski na hii harufu hata kama tunavyoona katika dunia ni harufu ambayo kwamba sio si kupendeza lakini mbele ya Allah Subhanahu wa kwa yani kwa watu ambayo harufu haipendezi lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hiyo harufu inakuwa itakuwa ni harufu ambayo kwamba ni harufu nzuri sana pasipoku kudiko kudiko marashi ya miski sabugani sababu hiyo harufu kubadilika kwa hiyo harufu imetokana na huyu mja kufanya hivi alikuwa katika قال ابن حبان رحمه الله ابن حبان الله سبحانه وتعالى يرحمه هو من المؤمنين في يوم القيامه at-tahjir biwuduihim yani alama ya kuonesha hawa ndiyo walioamini wa siku ya kiyama itakuwa ni kukuwa na weupe katika zao sababu ya udhuo fi fidunya ile udhuo ambayo kwamba wanaswali anatawadha naye katika dunia itafanya mwili wao katika siku kiyama itakuwa ni mwili ambao kwamba utakuwa ni zaidi farqan baynahum bayna sahiril umam watakuwa ndiyo tofauti baina yao na baina ya umma zingine zilizotangulia وشعارهم في القيامه بصومهم نبي علماء yao katika siku ya kiama kutokamana na kufunga kwao طيب خلو فيهم اطيب عند الله عند الله من ريح المسك kwamba ilikuwa ni harufu harufu kwamba tulikuwa nona inabadilika katika dunia basi siku ya kiama itakuwa ni harufu ni bora zaidi kuliko harufu ya miski sabogani ili wajulikane liurafu bi baina na dalika aljam min dhalika al-amal hili waeleza kutofautika Katika ya amali ileokuwa akifanya baina yao na wale ambao kwamba hawao ambao kwamba ndani yake nasallu baraka dhalika leo anasema ibn Hibban tunamuomba Allah subhana wa ta'ala atupe baraka ya hiyo siku na kaule kauli ibn Hibban aliposema ya hadithi katika kitabu chake sahiha ibn Hibban na katika ili ya Fadla ambayo kwamba fadhila ambayo kwamba tunapata katika kufunga anallahu taala subhanahu wa taala ame amewawekea wanayofunga yani wale wanafunga watakuwa na mlango wao hasa kutoka katika milango ya janna janna itakuwa na milango lakini kutakuwa kuna mlango moja ambayo kwamba ni hasa wenye kufunga ila e, yadkhulu minhu ghairuhum ikraman lahum Hatta, hata ingia yote katika huo mlango itakuwa ni utukufu kwa او وتukufu itakuwa ni utukufu kwa wale waje ambao kwamba watakayokuwa wamefunga yani heshima kwao faqad rawa sahl ibn sa'd radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala منه fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu s-sawimuna yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ومن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا أخرجه البخاري ومسلم ketika hadis ambayo kwamba inapokelewa na sahal ibn sa'd Allah subhanahu wa ta'ala muridie anapokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtume sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu Yadkhulu minhu s-sa'imuna yawm al-qiyamati wataingia wa katika huyo wa mlango siku ya kiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum hata yoyote ndani yake fa idha dakhulu ughliqa fa idha dakhalu, ugliqa, fa minhu ahad wa wato aliofungwa kwenye huyo mlango ingia basi mlango unafungwa hawezi kuingia yoyote asiyokuwa amefunga Yana asiyokuwa alikuwa na sifa ya kufunga waman dakhala shariba atakaingia huko kuna kinywaji atapewa kunywe waman shariba waman shariba lam abadan na yule ambaye kwamba atakuwa na yule ambaye kwamba na ile kwamba atakuwa atakunywa hicho kinywaji hawezi kuwa na kiu maisha yake milele hawezi kuwa na kiu maisha yake milele na hadithi hiyo pia inapokewa na Bukhari na Muslim hiyo pia ni fadila ambayo kwamba ni wale ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala amewatenglea wenye kufunga na fadhaa'il ya wale ambayo kwamba am, wenye kufunga ni fadila nyingi sana kwa hasatan hizo fadhila ambazo kwamba zinatajwa hapo hazipatikani hata pata mtu mwenye kufunga isipokuwa yule ambayo kwamba kana sawmuhu khasan au mukhlishan lillahi ta'ala amefunga kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala Akawacha kinywaji chake akawacha chakula chake akakuwa mbali na mke wake na akafunga kutokamana na kusikiza vimbo mambo za haramu na kuangalia mambo ya haramu au kuchukuchuma ch kichumo cha haramu katika biashara haramu yani mwili wake mzima umefunga kutokamana na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na ulimu wake umekuwa mbali na kutokamana na kudanganya na kuzumza na kuzumza uongo au kuzumba mambo machafu au kusema mambo ya uongo basi huyo ndiyo ambaye kwamba anayokusudia katika atakaikuwa na thawabu thawabu kama hiyo siku ya kiyama Fahadha wa somo mashrua hiyo ndio somo ambaye kwamba kusudia hapo somo ambayo kwamba atakayepata huyo mja thawabu hizo zote ambazo kwamba zimetajwa katika hiyo katika hiyo hadithi waqad qala sallallahu alaihi wasallam kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yada qawla az-zuri bihi Waljahala falaisa lillahi hajata fi, fi an ta'amahu wa sharabahu kuwa yule ambaye kwamba hata maneno ya uongo yani kushuhudia mambo ya uongo ama kufanyia hiyo kazi ama kujiingiza katika mambo ambayo kwamba hijaahili kwa kama kutukanana kutuka na kupigana na kuna mambo yote ambayo kwamba hayatakikani kwa, kwa mtu mwenye kufunga kama hata na hayo mambo faleis lillahi haja tun fi ayida wa sharabahu basi hana haja mbele ya allah subhanahu wa ta'ala kujidanganya kuwa amewacha chakula chake na kinywaji chake maana hata kuwa anapata thawabu kwa hivyo mje akifunga lazima mwili wako wote ufunge kutokana akijifunga kutokana na kula na kunywa kinyocha chake kifunge kifunwe na matusi na mambo yote machafu macho yake pia yafunge midomo yani mwili wake wote ufunge awe mbali na kila kitu ambacho kwamba بم الله سبحانه وتعالى امكتاز وان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان pokewa kutoka kwa ابي هريره الله سبحانه وتعالى مرذيه ان اسمع يقول محمد صلى الله عليه وسلم انا اسمع رب الصائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه الصحر رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وقال البوصيري في الزوائد هذا اسناد اسناد صحيح ورجال ثقات حديث ابن ابيكله عن ابي هريره رضي الله سبحانه وتعالى موندئ ان اسمع قال هو قال محمد صلى الله عليه وسلم رب الصائم حظه من صيامه الجوع والعطش وعندكوا من جاء انا فنگا ketika siku ana yani thawabu yake ama hadhi yake ambayo kwamba ametengewa katika katika kufunga kwake sio thawabu anapata bali ni yeye ni mtu amefungwa ame kutoka mara na nja tu na wal'atish na kiu. yani hapati thawabu isipokuwa fungo lake fungo, fungo yake ikawa ni e, yani yake ujira wake ni kuwa tu yeye ana njaa amejifunga ame kutoka kwa mara na njaa na na qiu wa hadhu min qiyamis sahar na mtu akao mtanae gigamba anasimama usiku kuswali swala ya qiyamul leili ya usiku lakini thawabu yake hana thawabu isipokuwa tu ni nini ni sahar ni ile kuto yani mtu ambaye kwamba ni mtu tu halisimama tu anajulikana alisimama usiku lakini hajapata thawabu na hiyo inaonyesha kuwa ibada yote tufanye kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala na mtu anapofunga afunge kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala na hakikisha yale makatazo ambayo kwamba yanafaa hawe mbali naye awe mbali naye mdomo wake ufunge macho wake ufunge masikio yake ufunge, muli wake mzima ufunge beshara yake yote mfunge, manake alipokana na haramu ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza katika hadithi alhadithu thani fi shay'in min khasaisi ramadan hadithi nyingine ya pili inazumzia katika pia katika وتكفه فلانه بانه قد امه به رمضان يعني خصوصيه رمضان غيره من شهور يعني رمضان ب... بانه بان ينطكان مع رمضانه بكه yake هايطكان في ميزه مينين حديث عن عبي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسفلت الشياطين صواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم فتحت ابواب الرحمه حديثه امبوكليوا رضي الله سبحانه وتعالى موئنديا انسمع يقول متوم محمد صلى الله عليه وسلم انسمع اذا دخل شهر رمضان يكيينيا مزم متكوفه رمضان umeingia futihat abwabul janna milango ya pepo yote yanafunguliwa naakuwa wazi waghlqat abwabun nar na milango ya moto wa Jahannam zinafungwa. Wasufidatishayatin, na shaytan wanafungwa kwa minyororo na kufungwa na kamba, yani mashaytan wanafungwa, hawaachui nafasi. Hai hadithi imepokelewa na Bukhari wana Muslim, na katika pokezi nyingine kwa imamu Muslim anasema katika riwaya Futtahatu Abuabu wabu rahma mlango wa rahma wanafunguliwa Tukiona katika hei hadithi ni dalilo ala fadli shahri Ramadhan ni dalili ambayo kwamba inaonesha mwezi mtukufu wa Ramadhani una fadhila wa min khasa'isihi na pia ukubwa wa utukufu wake au vile sifa ambazo kwamba zinapatikana kwa Ramadhani peke yake pasipopatikana kwa Ramadhani nyingine fa inna Allah ta'ala faḍḍala 'ala, ala sa'ir shuhur Allah subhana wa ta'ala amefadhilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kutokamana na miezi mingine zote na Allah Subhanahu wa Ta'ala akaipatia sifa yake khasah ambazo kwamba haipatikani katika miezi nyingine ambaye ipatikani katika miezi nyingine na ambayo kwamba inamfara mja ili ajitahidi katika kufanya amal na kufanya mema na hasana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiona katika hiyo mwe, katika huo mwezi hey, mwezi wa Ramadhani fa fi hadha ash-shahra at-karim tunakuta katika hii hadithi -tulivyos, tulivyosomwa tuftahu abwaabul Abu Abu jannah ni fadhila ambayo kwa kweli inapatikana katika mwezi wa Ramadhani pekee yake pasipo kuwa mwezi mwingine mlango ya pepo inafunguliwa watugluqabuwabunnar na mlango wa moto unafungwa na hiyo anasema muallifu Allah subhanahu wa ta'ala mjuzi zaidi lakini ninajaribu kuchambua hiyo anasema kuwa likatharatil khair fi ramadhan wa ziada aliqbala asbab almaghfirah waridhwan inatokana na na wingi wakhiri khairi ambao kwamba unapatikana katika Ramadhani na watu wengi wanakuja wa wa kwa wingi sana kutaka ku, ku, ku Allah Subhanahu wa Ta'ala wapate yani kufanana kila njia ambayo kwamba itamfuata Kuwa ma, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe na atapata ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo tunaona fa yaqillu sharru fil ard. Tunaoona shari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inapungua, mabaya na maovu yanapungua katika ardhi. Kwasabu gani? sababu tusafadu maradatu ash-shayatin bisalasil wal aghlal wa Shaitani wabaya wabaya wanafungwa katika minyororo na makamba nakuta pia tunaona dhahira kwamba inadhihirisha hapo linshagali muslimina bisiyam kwa sababu waislamu Wanajitahi wanashughulisha nafsi yao kwa kufunga kusoma qur'an zikrillah ta'ala kumtaja allah subhanahu wa ta'ala na kila mema katika mema, mema katika miongoni mwa amali za mema na kila kauli min akwali lkhair, na kila kitu ambako kila neno katika maneno ambayo ya khair unakuta waja wana wanafanya hapo ni dhahiri ya kuonesha kuwa hao mashaitani wamefungwa au wabaya katika mashaitani wamefungwa na waja wana wanakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana yaqula Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullah anasema mwanachuoni huyu Abu Bakr ibn ala, ibn al-Arabi Allah subhanahu wa ta'ala amrehmu nachuona huyu anasema wa inma tutfatu abwabul jannati liya'dhumar raja milango ya pepo inafunguliwa ili matarajio ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe kwa ukubwa sana na kwa wingi watata'allaqu bihal himam nashikamane himma ya kubwa sana kila mmoja ili haweze kupata fadila hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala watashauka ilaiha msabir na ile mwenye kusubiri nayo ni mwenye kufunga anatamani sana kila mara anatamani sana kuifanya hiyo ibada na anatamani apate ujura ambayo kwamba umetajwa amba katika hiyo hiyo ibada watugalafu abwabunnar na moto una mlango moto milango za moto zinafungwa lit, litujiza shaya, shayatin litujiza shayatin وتقل المعاصي يعني وانا مشيطاني وانا ليبوا ياو مبايا ياو انا فيها المعاصي انpungua ويصد بال بالحسنات في وجوه السيئات فتذهب سبيل النار بس ونافغوا وانا بداله وانافغوا انكتكمانا fatadhhabu sabilun na sabilu sabilun basi ile njia ambayo kwamba ya kwenda katika motoni inatoka inabaki njia kuelekea katika kutaka fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala nayo pia na kama nasema muallif na pia sirri kubwa sana ambayo kwamba tunaona fi aubat kathiri min al'usat wa tawbatihim ila ta Sana ta'ala wengi ambayo kwamba waliokuwa na maasi Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi ambayo kwamba zingine ونقودا كو ونج او بي ات مانانيكي ونرودي كو الله سبحانه وتعالى كو توبا كو ونج sana ونمتوبا الله سبحانه وتعالى وحرصنا على الطاعه ونفanya يعني ونمتيه الله سبحانه وتعالى ونا ونج ambao kwamba alikuwa kazama kwenye في هذا الشهر الفضيل نوان حضوريه مسكيتي ketika huo na shaitani ambaye kwamba anakusudia msaffadu kad yuudhi ambayo ambaye kwamba kama anasema muallif shaitani ambaye kwamba msaffadu ambaye kwamba amefungwa kad yuudhi anaoza kuwa anaudhi lakini hiyo kuudhi kwake iko chini kwa kiwango cha chini zaidi Pasipokuwa katika ile mwezi mwingine wa ramadhani anaenza kuwa anafanya kazi yake lakini sio kama vile alikokuwa kufanya inji ya mwezi wa ramadhani na hiyo inatokana ni Kamali kamili saumu na sababu ndiyo katika mnja kuna mnja ambaye kwa kwamba anaweza kufunga saumu yake kwa kamili na kuna ule mtu ambaye kwamba anafunga saumu yake kwa nusu mtu anafunga labda anaiba mtu anafunga labda anatukanana mtu anafunga anafanya hivyo na kuna wale ambao kwamba anafunga saumu yake kwa kamili amepekana na hayote sababu ya kuwa kuonesha bado hile chembe chembe ya shetani inaweza kuwa inamfikia baadhi ya baadhi ya watu wa Allah Faman kana sawmuhu kamilan qad hafaz ala shuruti sawmi wa adabihi bila ayyi kwamba sawmiyhi atakuwa imakamilika Basi yatakwa ameifadhi sharti ya sawmi na adabi yake jaribu kupigana na shaytani amamdafan la yadfau sawmu naqis amapigana na shaytani na katika mzoo ambayo kwamba ule ambayo saumu yake ina upunguvu hawezi kufanya hilo basi utakuta wile ambao kwamba soma yake na upunguvu hawezi hawezi kumzuia shetani kwa aidadi ya yule ambayo soma yake ina ukamilifu sababu kuna huko sababu nyingi ambayo kwamba eh wanaweza kuingia kwa mnja kwa zile nafsi ambazo kwa bado ni nafsi bado ba, nafsi khabitha an, ambayo kwamba inaingia kwa, kama Sababu nyingine ni katika wasiokuwa ya utapata nafsi ambayo kwamba ni khabitha na ada ambayo kwamba ni kabiha na pia kuna mashaitani ya insi kama kuna shetani ya ins ambayo ni wanadamu pia pia unazakuta pia wanafanya kazi yao katika katika, wa, katika baadhi ya mwezi wa ramadhani unakuta, baadhi ya watu unakuta ambao kwamba ni waislamu lakini wanakuwa wako tafauti katika ibada ya saumu, wako kwenye maasi kutokamana na nafsi zao ambayo kwamba ni chafu ama ada zao ambayo kwamba ilikuwa ni chafu wamezoea ama sheitani ya insi wanafanya kazi shetani ambayo kwamba ni ya kibinadamu au muradi ya musfadin e, musfadin katika hadithi wale ambayo yamefungwa katika katika na minyororo ni wanakusujia marada tushayatini wale sheitani wakubwa wakubwa wabaya wale wakubwa wakubwa lakini wale shetani wadogodogo dogo bado wanafanya kazi yao kama inaokuja katika hadithi ambayo kwamba itakayokuja kwa, kwa hivyo nabaki kuna bado athari ya uovu kwa hawa mashaitani kwa kwa hawa waja ambayo kwamba hawajafaidika na kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hakika iyo khasais hiyo fadhila ambayo kwamba kwa Allah subana ta'ala amempatia mwezi mwezi wa Ramadhani inazidi kutokamana na uchangamfu wa muislamu na kukabiliana kwake na kukubali kwake au kuelekeza kwake katika toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwandalia asbabu almaghfirah sababu ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. katika hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema mtume Abu Hurairah radhiya Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa amesema mtume wa ya Allah subhanahu wa ta'ala mwemwendee mwezi wa Ramadhani na ni mwezi wenye baraka shahr mubarak faradallahu 'azza wa jalla alaykum siyamahu Allah subhanahu wa ta'ala kufunga huo mwezi tuftahu fihi abwabu as katika huo mwezi unafunguliwa milango ya mbingu wa tuglak fihi abwab jahim na milango ya moto wa jahannam inafungwa wa tughallu fihi maradatush shayatin huku pia wanafungwa wa mashaitani wale wabaya wakubwa mashaitani wale wabaya wanafungwa lillahi fihi lailatan khairum min alf al-shahr katika usiku kuna usiku moja. katika siku katika mwezi wa ramadhani kuna usiku moja ambayo kwamba ni bora kuliko miezi 1000 man hurima khairuha faqad hurima yula takayakuwa hajabahatika kupata khair yake basi atakuwa hakika amenyimwa khair yake yule atakayenyuma khair yake basi atakuwa amenyimwa khair kubwa sana kwa hivyo nabadilisha kuwa inaweza kuwa shetani ambao kwa kwamba Inabainisha kule ni marada tu shetani katika hii riwaya ni wale shetani wakubwa wa kubwa na wale wadogo wa dogo baada wako ndio tunaweza kukuta baadhi ya waja wa Allah Subhanahu taala wengine bado hawajatamnabaika katika mwezi mtukufu Ramadhan wa Ramadhani wameingia katika hali ya kuwa bado wamemasi Allah Subhanahu wa taala na Fathu abwaab aljannati kufungua kufunguliwa milango ya pepo na kufungwa milango ya moto inakuwa katika kwanzia tu mwezi wa ramadhani unapoingia tu basi milango ya pepo imefunguliwa na mlango wa milango ya moto imefungwa kutokamana na hadithi ya kaulu ya nabii sws ila kana awalu leilat min shahri ramadhan ikikuwa katika mwanzo wa mwezi wa ramadhani suffidatushayatin shaytan wanafungwa wa maradatul jinni na katika wale wabaya katika majini wagulli katika abu abwabun nar na namilangu ya moto inafungwa falam tuftahu minha babun namilangu haitafunguliwa hata moja ya moto wa jahannam wa futihati wa futihat abwabul janna namilangu wa pepo itafunguliwa falam yughlaq minha babun na wa mlango wote katika hiyo siku ya ya ya mwezi wa ramadhani wa yunadi munadi ataita mwenye kuita yani katika malaika ya baghil khair yule ambaye kwamba anatafuta khair basi njoo njoo njoo njoo wakati wa khair yani mwezi wa ramadhani wa ya baghil aqsir na yule mwenye kutafuta sharri anajizama katika hali ya sharri katika mawofu basi punguza sharri yako walillahi utaqao min nari Wadhalika kullu kullu wa Na katika Allah subhanahu wa ta'ala ana, wengi kutokana na moto wa jahannam anatoka katika moto wa jahannam wengi katika huo mwezi na wadhālika kullu Na huo mwito unakuwa kila usiku anakuja malaika anaita anasema e mwenye kutaka faida heri basi njoo mwezi wa khairi umekuja njoo wewe mwenye kufanya shari na kutafuta shari basi punguza shari yako dhaka bila shaka huo mwito hakuna mje ambayo kwamba katika wanadamu anasikia isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi amefunuliwa ame, ame ili atueleze ili tujue kuwa sisi tunaitwa katika hiyo khiri. na wala ambaye kwamba kwa shari na shari tujiandae katika kutafuta ya mwezi mtukufu huwa Ramadhani kwa hivyo ya muislamu anafaa ajibu huo mwito atajibu huo mwito vipi musariran ila fa'il wa wanwa'i ta'at atakuwa ni mtu ya kwamba anakimbia haraka sana kufanya mambo ya khairi na kufanya sampuli sampuli za taa za Allah subhanahu wa ta'ala kama kuswali kutoa dhikri kufanya dhikiri kusoma Qur'ani na mengineyo na pange wakati wake wakati wake uwe ni wakati wa nidhamu katika wakati wake anastafidi au anafaidika katika hiyo kwa sababu mwezi wa Ramadhani huo utakuwa ni mwezi wa musi mi ya yakumtee Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo kwake huyo mja, hawe jaribu kuepuka katika kila njia kutokamana na sahri layali ramadhani ya kuna fi nnahar asija kawa ni mtu ambaye kwamba mchana mzii usiku mzima halali ili, na mchana, mchana alafu anakuwa dhaifu bali awe analala kwa kiwango fulani na kiwango fulani anafanya anafanya amali zaheri ili mchana haweza hawe kuwa hawe huyo ni mja ambaye kwamba nim ni mjawab kwamba atakuwa na unashata na uchangamfu sababu kwa sababu gani sababu kule kukaa usiku mzima bila, bila kulala ilikatazwa katika mwezi ambao kwamba sio ramadhani kwa hivyo katika aula katika mwezi wa ramadhani una mkatazo zaidi usijakaa usiku usikumzima unakuwa hulali kisha mchana unashinda kufanya hasa huu mkatazo unakuja kwa mtu ambaye kwamba usiku wake amejiengeza katika mambo zalahu na tarabu yeye yani ya ameingiza katika mambo ambayo kwamba mambo ya, ya wanasa. anasa anasa awa kajingiza katika mikao ambayo kwamba mikao ambayo kwamba sio mikao ya Allah ya, ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mikao ambayo kwamba ina madhara yake sana katika kutokamana na manufaa yake labda anafanya mambo kwamba ina madhara zaidi kuliko manfa. akae mikao michezo kucheza dudo kucheza draft na mambo mengine paka asubuya anashindwa kusimama katika ibada za Allah Subhanahu wa ta'ala kuswali salat al-fajr au na nyinginezo kwa hakika nyakati za mwezi wa Ramadhani ni katika miongoni miongoni mwa nyakati ambapo kwamba za kutii Allah Subhanahu wa ta'ala katika umro ya ule mtu nje ambayo kwamba ni mwema ni ule ambayo kwamba ama nitazau dafiha yule ni ambayo kwamba amejiandaa ili hawezi kupata fadhila katika uwezi mwezi mtukufu wa Ramadhani kama mfano kuswali katika usiku Unaswali na una usiku na unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na unamshana unafunga na unasoma Qur'an na unatoa sadaka na unatembelea maqariba zako yani unakuwa baina yako na baina watu wako na unatafuta elimu Ama unafanya kazi ambayo kwamba ya kutafuta ya halali hiyo yote imepokewa ni jambo ambalo kwamba ni jambo ambalo Tukiona katika hadithi kwamba inapokelewa kwa Jabir ibn Samra radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana itha salla al-fajr jalasa fi musallahi hatta tatlu' ash-shamsa eh, hatta tatlu' ash-shamsa hasanan Jabir Allah subhanahu wa ta'ala mtume Muhammad sallallahu alayhi alikuwa akiswali fajr jalasa fi musallahi wa mpaka juali toke, yani kabisa sambamba حديثه اللي مقبوله عند امام مسلم. نحديثه نيغينا napokelewa na Anas radhiyallahu anhu anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala qawm mtumo Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man sallal fajr fi jama'atin mtatakay salli salat al-fajr katika jama'a thumma qa'ada yadhkurullahu hatta tatlu'a ash-shams kisha kakaa namtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka jua likachomoza thumma sallar rak'atayn kisha kasalli rak'a mbili kante leho kaajri Ni kama anapata ujura Ni kama mtu alioenda hija kafanya hija wa umratin tama amefanya hija na umra na thawabu itakuwa kamili tama tama tamati tamat. maana yake na thawabu wale waliofanya na haji ni kamili kamili haipungui na hadithi imepokelewa na imepokelewa na ime, imamu Tirmidhi na imamu Tirmidhi amesema hiyo hadithi na haditha hasana kwa hivyo pia ni katika fadila ya mmoja katika siku ya Ramadhan ya Ramadhani baada ya salatu aljamaa anaweza kaa akifanya dhikira na Qur'an mpaka wakati jua litakapochomoza haswali raka 2 akitoka basi huyu atakuwa amepata fadhila ya mtu kama ambaye kwamba amefanya hija na umra na thawabu itakuwa kamili wala itakuwa na upungufu na Muislamu akikuwa anaamrishwa kuwa awaachane au awachane na mambo ya shari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi hiyo inaonyesha kuwa mja wanapoingia katika Ramadhani wanazidi au oh, wanazidi oh, oh, oh, oh. yani mja kikuwa ameelezwa ule mtu ambaye kwamba alikuwa ni mwaasi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kuwa hawachane na mambo ya maasi au punguze maasi arudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi tutasemaje kwa wale ambayo kwamba idha dakhala ramadhani izdadu minallahi bu'da kuna wale ambayo kwamba ramadhani ikiingia basi ndio mbali na Allah Subhanahu wa taala wanakuwa mbali na Allah Subhanahu wa taala yani wao ndio kwenye maovu zaidi ukiona mchana wao fi naum yani salaawat wana la laha wasali walailahum fi sahr ala maasiyatillahi taala usiku wao ni wanakesha kwa kumaasi Allah Subhanahu wa taala hakika hiyo ni ghafla kwa watu kama hao na na watu ambayo kwamba wanapuza Rehma ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala Allah rehema Allah subhana wa ta'ala wanakuwa wamepuza kwa hivyo mje jitahidi arudi kwa Allah subhana wa ta'ala apate hiyo fadhila ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala ametuandalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na katika omblango kuna hadithu thalith ambayo kwamba ينسمع الصوم مغفره للذنوب يعني صوم لمغفره ان الصوم لسببه يكون انت انسامحوا حديث عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم Hadithi inapokelewa na Abu Huraira radhiya Allahu subhanahu wa ta'ala imuendea anasema kuwa amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam man soma ramadhana yule atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hali gani imanan ameamini kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hiyo ibada kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili imani wa ihtisaban nana tarajiya thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufrala lahu ma taqaddama min dhanbihi basi mtu kama huyo atasamehewa madhambi zake zilizotangulia. Kwa hivyo inaonyesha kuwa mtu akifunga saumu kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutarajia thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala madhambi zake zina ana Hiyo ndiyo tunaoona hadithi hiyo ni dalili katika dalili ya fadhila ya saumu. Ni fadhila ya saumu ya Ramadhani na fadhila yake ambayo kwamba ni kubwa zaidi na ina athari sana katika miongoni maasbababu ya kwamba ni mtu kusamehewa madhambi na eh, ni mtu ambaye kwamba anasamehewa madhambi na yale maovu ambayo kwamba anayefanya sababu ya kwanza mtu awe anaomba maghfirah kwa Allah Subhanahu wa ta'ala madhambi aliyofanya na aomba maghfirah na makosa ambayo kwamba anayefanya Allah Subhanahu wa ta'ala Na kutokana kutokamana na hiyo soma akifunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwani inapokewa eh kwa Abu Huraira eh, radhiyallahu anhu qala Abu Huraira radhiya Allahu Subhanahu wa ta'ala anasema عندما حديث الله عليه وسلم انسمع الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنب تلك الكبائر صلاتان والصلاه الخمس يعني كتي هذه بين الفجر والظهر بين الظهر عصر بين العصر والمغرب baina maghrib na isha wal jum'ah na baina yjumahayn na ile juma nyingine wa ramadhan ila ramadhan na baina ramadhanihayna ramadhanihi ile nyingine muta kifanya hizo zote mkaffiratun lima baina hunna basi nasamehewa madhambi madogo madogo ya kwamba mtu alifanya baina hizo ila ujtun bila batil kabair ikikua huyo mje atakuwa amepukana na madhambi makubwa makubwa basi yale madhambi madogo madogo anakuwa anasamehewa Na hiyo hadithi pia imepokelea hadithi imepokelewa na, na na imamu Muslim. Na imepokewa kuwa anna suyama imepoke, imepo, imepokewa kuwa hakika siyam na swala na sadaka katika riwaya zingine kuwa mtu kufunga na mtu kuswali na mtu kutoa sadaka pia ni kafara li fitnatir rajul fi ahlihi wa mali wa jari ni kafara yani inakuwa ni kafara na inakuwa ni epusho ya mtu kutokana na fitna katika mali yake katika familia yake mke wake na watoto na familia yake na mali yake na jirani yake kwani hadithi inapokelewa na, na Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu anhu Hudhaifa ibn Yamana ra Allah Subhanahu wa ta'ala muradhi anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jari fitna ya, mju, ya mtu katika kwa, kwa familia yake yani mke wake na watoto wake, wa maali wake na yake na mali zake wajari na jirani yake tukafiru hasalah ambayo kwamba inakuwa ina, inamwepusha na hayo mambo ni nini anaposwali na anapofunga Wasadaka, anapotoa asadaka hadithi imepokelewa na Imam Bukhari wa Muslim na imepokelewa kumekuja dalili nyingi sana ambayo kwamba simeonesha kuwa mtu akifunga basi Allah subhanahu ni sababu yake ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsumehia na lakini hiyo msamaha unakuja kwa masharti. Sharti ya kwanza ee, almuallif ameizitaja kuwa awalan an yusuma ramadhana an yasuma ramadhana imanan ay iimanana billahi wa rasulihi Watasdiqan tasdiiqan bi wamaaadda Allahu Ta'ala lis min jazirin ajil kwanza huo msama um, hautokei hautokei kwa sharti huyo mtu kutokamana na hadithi afunge mfungo wake huo kwa ajili ya kumwamini Allah Subhana wa Ta'ala na mtume wake na sadikisha kuwa somo ni faridhi kwake na pia sadikisha yale ambayo kwamba Allah Subhana wa Ta'ala amewaandalia wale wenye kufunga kutokamana na thawabu nyingi شرط يا بيلي ان يصومه احتسابا اي طلب للاجر والثواب بان يصومه اخلاصا لوجه الله تعالى لا رياء ولا تقليدا ولا تجلدا لالا يخالف الناس أو غير ذلك من المقاييس يصومه طيبه به نفسه به غير كاره للصيام بس هو منت اكفूंगा افونج انا ترجيا اجله كتوق الله سبحانه وتعالى اي شرط يا afunge akitarajia ajira kutoka kwa Allah subhana wa Ta'ala na kufunga kwake afunge kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala isiwe kwa sababu ya ria wala sababu ya kwa sababu watu fulani wanafunga mimi nafunga au makusudi yote ambayo kwamba anakusudia bali saumu yake iwe ni makusudi baba kwamba ni nzuri katika nafsi yake na hawe saumu ambayo kwamba sio amelazimishwa wala siyo ni mtu ambaye kwamba anaona huu ni mzito sijui nini ninaona wake ni mrefu na mingin, bali hafanyi haya yote kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu kama huyu atakuwa katika sababu ya kuwa madhambi yake zitasamehewa sharti ya pili ya tatu sharti ya tatu anyajitaniba al-kaba'ir وهي الجمع كبيره ويكل ذنب رتب عليه حد في na, na, na dhambi za kaba'ir na kabairi ni jamu ni wingi na umoja wake ni kabira na kabira ni nini ni, ni, ni kila dhambi ambayo kwamba vile muallifu anasema kila dhambi ambayo kwamba imetajwa katika dunia ambayo ina haddi miongoni madhambi ambazo kwamba zina hudud kama kama kuiba kuzini kukunywa pombe mtu alabda wala kwa kwamba anafanya al albaghyu na mengineyo yenye yani katika madhambi ambayo kwamba zimetajwa zina haddi zake zina, yani zina adhabu zake katika dunia hizo ndio hukabae au wa'idun fil akhirah au madhambi mengine ambayo kwamba wameshaambiwa kuwa atakuwa na adhabu fulani katika akhira. kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kula riba na mengineyo kwa hivyo amesema miongoni mna hizo madhambi makubwa makubwa ambayo kwamba inakuwa imetajiwa amewakea mtu kifanya hiyo ana adhabu fulani katika dunia ama ana adhabu ameandaliwa adhabu, adhabu katika akhirah au Allah subhanahu wa ta'ala imemtaja amemkasirikia mtu kama huyo mfano alishraku billah kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wa akli riba kukula riba wa akli malil yatim kukula mali ya mayatima wa zina kuzini wasihr uchawi wa wal wa qatl naqwa wokuu kwa na kutoyaani ku, ku, kuasi wazazi wawili kwa ku, njia ambayo kwamba ya Allah Subhanahu ta'ala ajaridhia mfano ku, kutokuuti wazazi wawili waqati'atu rahmi na kukata usiano baina mtu na familia yake washahadatu zuur na kushuhudia ushahidi ya uongo wal yamini na yamini alghamus yamini alghamus ni kiapo ambacho kwamba ambayo kwamba mtu anaapa ili kuchukua haki ya mwenzake haki ya mwenzake fi mtu kama mfano kwamba kwa Anaf, anafanya udanganyifu katika katika katika katika na kazi yote kwamba ni haifai na mengineyo Allah subhana wa ta'ala anasema katika Quran in tajtanib kaba'iramaa nahawna anhu nukaffiru ankum sayiatikum wa nadkhilukum karima mukiepokana na madhambi makubwa makubwa ambayo kwamba mmekatazwa na hizi miongoni mwa madhambi ambayo tumezitaja hapo nukaffiru ankum sayiatikum Allah subhanahu wa ta ta'ala madhambi zetu wa nudkhilukum mudkhalan kariman kwa hivyo womsama na kusamea madhambi ni wakati mja akiepukana na haya madhambi ambayo kwamba tumeyataja haya madhambi imani madhambi ambayo kwamba umetajwa adhab yake yake maalumu katika dunia ama akhira amepangiwa mtakifanya hivi akhira atakuwa na hivyo, ama Allah Subhanahu wa ta'ala ameamkasema kwenye Kurani, imemkasirikia huyo amemlaani mtu fulani na tumesema haya ni kama kumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala kukula riba kukula mali ya mayatima kuzini uchawi kuua kutotii wazazi wawili kukata uhusiano baina yako na baina ya familia yako kushuhudia shahada ya uongo na kuapa hapo cha uongo ili kuchukua haki ambayo ya siyo ya yako na kufanya na kufanya wadanganyifu katika biashara na mingineyo. haya yote ni katika miongoni mwa madhambi ambayo kabaira. ni madhambi ambayo nje akifanya basi haingii kwenye ile na nini nje akifanya madhambi inabidi harudi kwa Allah Subhanahu wa taala amuombe Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala amsamhe Allah Subhanahu wa taala amuombe Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamhihi maghfiratubo amma Ama lam makosa madogo madogo ndio ile makosa ambayo ametajwa katika nini katika hiyo aya tuliyosoma mwanzo na hadithah kwa ile akifunga Ramadhani kama vile inavyopasa nabufa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya Ramadhani yake madhambi zake madogo madogo wal khatiat allati qarafa madogodogo ambayo amefanya kwa sharti idajtanaba sabai ila dhunub na makubwa kubwa kwamba wataba mimma waqa fi minha ama makubwa makubwa ambayo kwamba aliyafanya kisha katuba karejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ta'ala kama Allah ta'ala bila shaka na katika hadithi ya pili tumefaidika anna kull an jaa fihi takfir killa hadithi ambayo kwamba imekuja imetaja kuwa inasamehea baadhi ya baadhi ukifanya baadhi ya amali tunafahamu Tuna katika hii hadithi hadithi hadithi ambayo kwamba imekuja imesema kuwa ukifanya amali mema basi itakuwa sababu ya kukua madhambi zako usamehee kama kuna ya hadithi ambayo kwamba imekuja katika udhu mu takitawadha vizuri kaenda kwa akipiga hatua kaenda msikitini anasamea madhambi mtakifunga mwezi wa ramadhani anasamea madhambi mtu akifunga siku akifunga so, yomwa arafa siku ya arafa anasamea madhambi mtu akifunga soma ashura e, arafa ni katika tarehe tisa, katika wa 10 uh, tarehe tisa mwezi wa arafa katika tarehe 9 wa dhulhijja anasamea madhambi wa ashura ashurani kufunga katika mwezi wa muharam yani mwezi wa kwanza katika muharam tarehe tisa na tarehe kumi ama tarehe kumi na tarehe moja kwa muradi yote haya hadithi ambayo inakuja kutaja vitu kama hivyo inakusudia ni madhambi madogo madogo sababu ibada wakasema hadithi yote ambayo inakuja ukifanya hii ibada unasamea madhambi ni haya madhambi madogo madogo sababu kwa ibada ibada kubwa sana mbuga, ni swala unakuta katika miambao ya ibada kubwa ni swala tano hizo faradhi juma ramadhan Ikikuwa hizo, hizo, hizo ibada haziwezi ku kufuta madhambi makubwa fakaifa kaifa bimaaduna min al saliha ibada ndogo ndogo zingine ambazo kwa, kwa hiyo ibada kwa hivyo nakuja kuwa dalili yote ambayo kwa inasema madhambi ni madhambi madogo madogo kwa sababu hiyo yale jamhuri ulamaa anna al la tukaffiruha al-a'mal as kwa sababu hiyo maulamao wengine ma wanaona kuwa hakika madhambi makubwa makubwa kufanya amali njema haiwezi kuwa sababu ya kusamehewa maadhabi balla budda laha min at-tawbah min tawbah au iqamat al-hadd فيما يتعلق به حد bali lazima huyu mnja aombe tauba na kama akikuwa amefanya jambo ambalo kwa kawaida inatakana asimamishiu iqaba katika dunia kisheria pia atasimamishiu bali hana atakuwa na hata kuwa na hiyo njia imeaombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamsamehea akitaka atamadhibu au asimamishiwe iqabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikikuwa ni jambo ibada kwamba inabida inabidi asimamie kama mfano mtu ameiba e, katika kiwango fulani ambaye kisheria mfano e, robo dinari la mafauk mtu akiiba na kota mkono na mengineyo kwa hivyo juu ya muislamu ayubadira bit fi hadha ash-shahr ajitahidi katika toba katika huo mwezi ambayo kwamba unyafadhila huo mwezi unafadhila yake kuluku, ajitahidi katika huo katika huo mwezi ambao kwamba apate katika miongoni ma, ma, ma, mafadhila ili hawezi kusamehewa madhambi zake ndogo ndogo na makubwa makubwa makubwa arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala aombe maghfira atallaahu an yatuba alihi Allah subhanahu wa ta'ala na wa dhambo na bownlm samih zake lakini yule mtu ambaye kwamba maisha yake yote anaichafua na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala amejiingiza katika madhambi katika kusikiza kwake mambo ya madhambi kuona kwake mambo ya madhambi ulimi wake umeingia kwa je madhambi mwili wake wote mzima amepoteza katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo fursa yake ya kutwahirisha haya mambo yote na kum kwa, na kutaka maghfirah kwa Allah subhana wa Ta'ala ndio katika huwa mwezi mtukufu wa Ramadhani famal lam yastahiq maghfirata al biha yule ambaye kwamba hajaweza kupata maghfirah ambayo kwamba ameahidiwa naye bal rubba itakuwa imempata itampata kama yule mtu ambaye kwamba hawezi kufaidika na hayo maba na kumuomba kwa maghfirah kwa Allah subhana wa Ta'ala basi mtu anaoza kuwa katika ile dua ambayo malaika jibril alayhi salatu wassalam alisema Aliwomba na imekuja katika dua jibril ambayo kwamba alimwambia mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam aseme amin Kama wa sahabi abu huraira anapokea kwetu hiyo hadithi anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida alminbar faqala nabii sallallahu alaihi wasallam amepanda minbar akasema عليها على المنبر اكاسما امين امين امين مره tatu qila ya rasulullah akambi em tuma mwelezi mungu tuambi inna ka sa'ata alminbar wamepanda wamepanda minbar faqulta amin amin amin wakasema mi amin amin faqala akasema inna jibril alayhis salam atani faqala jibril alayhis salam yule ambaye yu kwamba amefika amebahatika ame katika mwezi mtukufu ramadhan Ramadhani falam lahu na haja msamehewa madhambi yake fadakhala nara kaingia moto wa wa, moto, moto wa jahannam faba'adahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala kamweka mbali naye Kul amin sema amin jibril anamwambia mtume Sema amin Fakultu amin amin amin hadithi ndefu ambayo kwamba imepokelewa na imamu Ahmad wa Ibn Huzayma wa, khayqi, wa khayqi, na wengineo na hadithi sahih. kwa hivyo anasema wenda kawa tukimuona mja tukimuona ambaye kwamba mwezi wa mara, Ramadhani na ndio wakati ambaye kwamba wale malaika anakuja nasema eh mwenye kufanya khair, mwenye kutaka khair basi njoo kwenye khair njoo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na we mwenye kufanya shari punguza shari yako Naila hadithi ambayo kwamba amekuja katueleza kuwa mwenye kufanya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani basi nakuwa sababu ya kumusamia madhambi madogo madogo na madhambi makubwa natakana muombe Allah Subhanahu wa ta'ala maghfirah lakini tukiona mje ambayo kwamba ameizama kwenye maasi Ambayo kwamba ameizama kwenye maasi mwezi wa Ramadhani kwake sio tofauti na mwezi mwingine na yeye amekuwa kwenye labda huyu ni ule ambayo kwamba ameingia katika dua ambayo kwamba Jibril alayhi salatu wassalam ameomba kuwa yule ambaye kwamba Atakaifika atakayefika atakao mzo wa ramadhani atakamfikia na hata asamehewa madhambi yake ataingizwa katika Mutu wa jahannam na Allah subhanahu eh? wa ta'ala atamweka mbali naye akimwambia mtume Muhammad saw sallam kun amin amin huyu anaweza kuwa ameingia katika katika ili kikundi ambacho kwamba Jibrili alayhi salatu wassalam alimuambia na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala aturidia katika amali zetu amali ambayo kwamba hiyo ni amali ya khairi na tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba wanatukubalia Allah subhanahu wa ta'ala yetu na tuwe miongoni mwa wale wale kwamba tuwe fadhila ya saum tuwe tumefaidika naye na tuwe mbali na kumuasi Allah subhana wa ta'ala bali si mzoemtu kufa Ramadhani ya pekee yake bali katika miezi mingine zingine zote na kwa unja akirudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi arudie kikamili wala hasirudi tena baada yake katika yale maasi ambayo kwamba alikuwa kwa Allah subhanahu wa kwa sababu alajal mtu hajii ma tadri nas bi ayi ardi, tamut wa ma uh, um, akuna nafsi an-nafsi gani takufa wa ma nafsi ma la taksib gadan na nafsi hajii ni nini tachuma kesho leo kuhai, nozakuwa, kwa hai kesho anaweza kuwa wamefariki kwa hivyo mje akirudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala amebahatika katika ameingia katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani arudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na mti Allah Subhanahu wa ta'ala na anyenchike kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na achukie maasi ambayo kwamba alikuwa akifanya awe upya kwa Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ni miongoni katika wale wachache ambayo kwamba wamefaidika wameingia katika hiyo fadhila ya fadhila ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wala asirudi nyuma kwa sababu haji wakati gani ajali itampata na wakati gani kifo kitampata na wala kaingia katika hiyo dua ambayo kwamba Malaika Jibril aliombea mtu kama huyu ambaye kwamba Ramadhani anakuja asifaidike na Ramadhani basi hata samia madhambi yake kwa hivyo ala kul muslim au saim alih an yahrisa ala asbabi almaghfira kwa hivyo kila mwenye kufunga basi ajitahidi jitahidi ku tafuta sababu yoyote ambayo kwamba Allah Subhanahu ta'ala atamsamehe na tamridhia na hayo yote yanatokea nini katika kuhifadhi saumu yake kutakamana na yale ambayo kwamba tumeitaja na kiamu, na kusimama kwa kuswali sala za usiku na tarawe na mengineyo na kukamilisha wajibu zake kama kuswali sala tano kwa wakati zake na na sababu ambayo kwamba itakuwa iko itamweka mbali na Rehma ya Allah subhanahu ta'ala kama kufanya maasi na kuingia kwenye madhambi hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya Ramadhani ili huyo mja akikuwa hivi basa atakuwa miongoni mwa watu ambao yakwambi wamefaulu awe ni katika yule ambaye kwa sababu miongoni mwa sababu ya maghfirah ya Allah subhanahu ta'ala na ridha ya Allah subhanahu ta'ala kwa kuhifadhi saumu yake na kusimama katika ibada zake na kutekeleza wajibu za swala na na sababu ambapo kwamba itakuwa itamfanya atakosa hayo kama kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika Ramadhani na baada ya Ramadhani na katika miongoni mwa alama za yule mtu ambaye kwamba kwa amefaidika kutokamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni katika taa mwaalama ambaye kwamba ya kwa kuifaidika katika aukati ya Ramadhani ni, ni taa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala naye naigiza huo muigizo kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala kama vile alivyosema mwanachuoni huyo ibn al-Qayyim rahimahullah anasema Wakana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri ramadhan Aliktharu min anwa'i al na ilikuwa katika mwongozo na mafundisho ambayo kwamba tunasoma kwa, kwa, kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi mtukufu wa ramadhan ilikuwa yeye yeah, anafanya mengi tafauti katika yana anafanya kwa wingi sana sample nyingi sana za ibada wa kana ajwad nas na alikuwa ni mkarimu sana kuliko watu wote وادود ما يكون في رمضان نوكرمواك زائد انكوو كاتيكا مونسو رمضان يكثروا فيه من الصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا كثرش الصدقه والاحسان نكفعلوا مما وتلاوه القران كسم قران والصلاه والذكر نكو كمتاجه الله سبحانه وتعالى والاعتكاف نكفعلوا عباده wakana yakhusu ramadhana min alibadat mimma la yakhuss ghayrahu min alshuhur alikuwa anayeweka anafadhilisha Ramadhani na kutengea ibada zaidi kuliko katika mwezi miezi zingine hata innahu kana laywasul fi ahyana liwaffira sa'at laylihi wa ala ibada hata wakati mwingine mtumwa muhammadu sallallahu alayhi alikuwa kifunga ziani zaidi ya siku moja akielekea kama siku ya, siku ya pili bila kukula ili اوي ketika hiyo saa anafanya saa hizo wakati wote aniko kwa ibada aalla subhanahu wa ta'ala usiku wake na mchana wake Allahumma ighfir lana jami'a az-zallati wastr aliyna kull اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك سميع العليم انك سميع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته